Det rullar. Vi rullar, vi rullar. Det är fredag eftermiddag. Vi spelar in podgen eh, Skolosverige som eh, ibland brukligt. På ja. distans. Jag sitter i Göteborg hemma i kök och du sitter... Några meter därifrån, i mitt eh, sovrum faktiskt, för det är det enda rummet där jag kan stänga en dörr. Det känns ju lite hemskt, men så är det i mitt hem. Så är det i livet ibland. Ännu en vecka har passerat. Vi har inte hunnit eh, ses. Vi sitter på fredag eftermiddag poddar. Det, det är ändå bra. Är då en sorts plan B-tradition kan man säga. Eller hur? Precis. Men det var ju länge mm. sedan vi, vi hördes av, Jakob. Du har liksom varit ute och snurrat i världen. Ja, precis. Den observanta podcastlyssnaren och personer som planerar sina liv efter den här podcasten <laughs> vet om att vi hade inget avsnitt förra veckan och det hade att göra med att jobba på semester. Ja. Så är det. Jag har varit i Skottland och eh, hittade på dumheter. Var det bara dumheter du hittar på? Inga klokheter. Ja. Ah, ja, Jag vet inte. Det var en kombination kan man väl säga. Ja, ja, ja. Det... Jag införskaffade material till den här veckans fredagsfika i form av shortbread. Passade superbra. Jag hittade en ask med liksom ingraverat bilder på kungahuset och liksom, eh, gediget plåtverk. Så det var fantastiskt. Det passade väldigt bra eftersom jag idag kunde debutera som eh, vikarierande engelsklärare på min skola. Då gör man det med stil och så bara man in och så äger man eh, den tilldelningen som om du får en egen idé, ja, ja, ja Men ändå, jag hade ändå kunnat tänka mig att du var engelsklärare fast du inte är det. Jag är ju utbildad engelsklärare men det är ingenting jag undervisar i eh, till vardags då kan man säga. Nej, nej, nej. Ja, det är bara det. Men man, man, tar, man undervisar vad man har. Ja. Man, man gräver där man står. Så funkar det i vårt kubit. Det gör ju det. Ja, men du har varit ute och, och upptäckt Skotland och hittat på saker. Vad du här för? Jag har jobbat som vanligt. Det pågår bara, jag tycker livet bara pågår och det blir uppsatser och det blir nya grejer och det är liksom samma sak fast nya varianter och eh, det ska rättas upp så. nej det är bara vanligt, det pågår mest tycker jag, men snart är det lov <laughs> jag som aldrig längtar efter lov, längtar efter lov ja, nej nej nej, eller hur mm. det, men, men här, perioden mellan eh, sommarlov och höstlov är den längsta sammanhängande arbetsperioden är det så? Eh, ja visst, i alla fall på grundskolan Nu måste vi vara så fymla mm, mm. Absolut, att det måste vara så, så, det. Det är ju ändå liksom en prövning. Särskilt från slutet när man inte eh, längre har liksom nya så här, smekmånader. Utan när det är det där liksom att ja, men det börjar skava lite. Det börjar sätta sig lite. Mm, mm, mm. Det, det är min första, jag tror det är på riktigt min första semester som liksom jag tar från jobbet. utanför lov och så. Mm, mm. På fem, 6 år. Mm. <laughs> ja men jag har aldrig gjort det. Aldrig? Nej, det, det, man gör Nej. inte. Man tar ju aldrig det på det sättet, men alltså, frysatan var värt. Vad är det? Jag kände att jag skulle kunna ha ett stående, liksom, eget lov i form av <laughs> känslighet Runt vecka 40-43 och ett par extra dagar. Så jag har varit torsdag, fredag och sen måndag. Mm. Det var så värdefullt. Ah. Det är som som jag inte tycker om att jobb det gör, ju. men alltså, jag pausa lite och hinna med lite. Nej men det har med ditt sen att göra. Men jag tänker att du får liksom ta ditt sen med in i den här podden så rullar vi igång veckans olika ämnen. Det här i om den svenska Den här veckan har det startats ett nytt Twitter-konto. Har du sett det? Jag det. Ja, det Det är bara ett konto det... som har startat, inga andra. Det är väl bra? Det är ett konto av, ett konto av substans som har dominerat det svenska Twitter. Berätta, vem har varit syrligast och vassast och <laughs> kanske... Argast och bittra i hela denna värld Nej nej Du är spegeln och vilken av är det som är, Jag vet inte, med. Nej. Nej. Jag, jag vet inte. <laughs> nej det var ju jättedumt Det är ju ett jättekostigt konto ja, det, det, det, de, de följer 37 stycken Och de har 90 följare Så att det, det är ju ingen stor ny nyhet men Det, det är lite hipster Det vi väntar oss ah, men ja. om, nej, men finns Det ett finns konto på ett konto tycks. Det finns ett konto som heter LGR80 Vet du vad det är för någonting? Jag är väl bekant med LGR80 som eh, lärarplan Eller hur? Och den här, det här tweetokontot har bara funktionen att tweeta ut citat ur LGR80 Tror jag Jag vet ju inte, jag har ju inte faktagranskat de här tweetsen Men jag tycker de, jag antar att det är så det här är ju... Det hade ju varit fantastiskt om du var så det var... <laughs> Om du var liksom lite fake, ja. men ändå. Att var... Men jag kom på att man ska ju vara källkritisk, Det har jag ju inte varit. Men jag tänkte så här: jag ska läsa de fyra senaste tweetsen från det här kontot, och så ska jag se hur du reagerar. Det här är ju då mm, liksom, mm. citat ur LGR80. Mm. Och det första citatet låter så här Kollisioner mellan mål Och verklighet Bör inte döljas bakom Utslätande formuleringar Kollisioner mellan mål och verklighet Bör inte döljas bakom Utslätande formuleringar okay. ja. Vad tänker du då? Ja <laughs> Alltså det säger inte mer så mycket. nej Jag, jag, jag tänker att att det, du det, det pratar om att men gör mer, Köta mindre och gör mer. Liksom. ja Det görandet som är dygden någonstans. Ja. Så tänker jag någonstans. Att liksom, så här, men behöver vi inte hamna helt i rätt? Bara man provar lite. Och är ärlig med liksom, vad som är. Någonstans tänker jag att det går ganska stick i stäv med liksom, så här förskönande av hur det är i skolor idag. Vet, när man liksom behöver jobba med sitt varumärke och det ska se snyggt ut och man vet inte vissa saker ska komma fram och så. Ja, men jag tänker ju att i en skola som vi har idag som är så fruktansvärt målstyrd och målen ska prata, så man ska nå målen och hej och hå, Så så är det ju väldigt mycket liksom mål med allting på något sätt och, och att då, de stämmer ju inte alltid överens med verkligheten kanske jag vet inte <coughs> Nej, nej, det här är inte bara, alltså Lärplanen hände ju inte så mycket om hur skolan ska styras ut, så mycket om hur undervisningen ska bedrivas så någonstans att liksom Skillnaden mellan karta och verklighet är en bra grej, för det är där som man ser utveckling liksom. Eller hur? Eller utveckling. Så, det var för nummer ett. Ja. Nummer två. Mm, nummer två. Mm, mm. Elever och elevgrupper bör hjälpa till med mm. dagliga göromål i skolan. De bör medverka i lokalvård, biblioteks- och reproduktionsarbete och utföra enklare reparationer. Ja, men det är ganska typiskt i hur man var mer säga alltså, metodisk i läroplanens text förut så funkar det fortfarande i många länder mm. att man går in och beskriver liksom, hur man ska leda sitt klassrum någonstans. det är ingenting fel med det överhuvudtaget tvärtom det är en, alltså, det är en ganska värdefull del av att skapa liksom eh, någon sorts medansvar eller liksom, medbestämmande, att man en gång i veckan så har man lite städeruppgifter. Det är inte för att det egentligen behöver städeras. Så mycket som att det skapar en känsla av gemensamt ansvar. Men vet du vad? Jag minns ju det här. Jag vet ju att man fick ju gå... Alla elever skulle ha sitt pass i bamba och jobba med att skala potatis. Eh, ja, ja, ja, ja. Alltså det där är fortfarande en grej. Alltså just, just när det kopplat till mathållning... det. Har ju liksom eh, väl valda hälsovårdsmyndigheter sagt nej, nej, nej. nej. Men, men, men allting annat är absolut en grej som är rimligt att fortsätta jobba med. Mm -hmm. så. Ja, men vi hade, jag minns ju detta jätteväl. Att det var liksom det var en grej i skolan att man hjälpte till och att man hade liksom sån här pass och sådär. Men jag vet inte, på gymnasiet är det ju verkligen inte så. Det är ju knappt så att de orkar ställa upp stolarna efter sig när skolan är slut. Eh, och, och det, är ju... Nej, men det är ju... hur man organiserar det. Det ja. handlar om vad man lägger in i vad som är giltigt arbete och inte mm, liksom, mm. liksom... Jag tycker det är vettigt. Eh, nästa. Ett pedagogiskt krav är exempelvis att tryckta läromedel ska vara skrivna på ett medryckande och livfullt sätt. Stimuler, eh, att stimulera och kriti till kritisk debatt, ska jag säga. Alltså, de ska vara skrivna på ett livfullt sätt och stimulera till kritisk debatt. Det är ett pedagogiskt krav på läromedlena. Det står i läroplanen. Det är ett, exem det är ett exempel på ett pedagogiskt ja. krav. Men i vilket sammanhang pratar man om pedagogiska krav i frågan? Är det så här? Mm. Lärare uppmuntras att ställa pedagogiska krav, bland annat det här. Jag vet inte. är det inte? Liksom, nej, det kan man fundera på. Men hur som helst, det var ju innan den statliga läromedelcensuren avskaffades. Så att mm. det fanns ju en, en statlig styrning av. Både skolan och läromedelsproduktionen, så det är klart att det är rimligt att det fanns ah. sådana krav formulerade på den tiden. Det fanns en statlig styrning av läromedel, var det så? Ja, en statlig kvalitetsgranskning fanns ju fram till vem på 90-talet. Så var man ganska tydlig med att det fick inte vara vad som helst som fick ges ut som helst, utan det skulle liksom godkännas och kontrolleras för att det skulle vara bra så. Sen hade man en idé om att marknaden skulle lösa det där. Det var den tiden i svensk politisk historia. Ja, ja. Men, men, men det... Och det gick ju Nej, bra. det har inte gått så bra. Men däremot så vet jag ju att, att när vi var på det här Research Ed så fick våra svenska mm. läromedel inte en känga utan ganska många. Eh, så att ja. Mm. Ja, och sen kan man ju hela tiden sätta det i en kontext någonstans. Så. Mm. Det är klart att britter som är britter inte tycker att svenska läromedel är tillräckligt konkreta, det vill säga nej, nej är du säker? Nej. Och en del av det är ju sant, en del av det är också väldigt mycket kulturellt. Liksom, absolut, absolut men, men ändå, jag, det kanske finns en poäng i att vi faktiskt ska någon, ha någon som granskar vad, vad, vilka läromedel vi ska ha, jag vet inte. Det är inte varit, Eller... varit något som är det liksom Nej, men Jag mm. tänker att det skulle kunna vara ett så här skitbra lärare som satt och granskade läromedel på något sätt. Eh... Jo, men det var nog det mm. det var. Ja, men det, det finns någonting som hjälper lärare i det. För att det blir ganska stökigt när varje skola ska göra det. Eh... Ja, verkligen. Stökande varje lärare skulle jag säga. Mm. Men sist, ja jag tänker lite kör på här För det sista är då ja, jag kör, kör, kör. Var och en har ett ansvar För att försöka minska Andra människors smärta Lidande och förnedring Åh oh. mm. Här pratar vi politisk styrning Eller så mm. det, det är väl ganska tydligt att skolans grund Har alltid varit präglad av politiken mm. Mm. Jag känner att det kanske var det där Som gjorde att högen barn. Nej nej nej <laughs> min historia för svensk politik är inte superperfekt lg 80 skrev den av en vänsterregering eller tog det fram av en här grejen? Alltså, nej, den skrevs nog faktiskt, alltså 1980, alltså 76 tog i början över och 77 så skulle ju den här läroplanen, var den tänkt att publiceras, men den dröjde ju ett tag så frågan är ju när Palmen tog över- och det undrar jag om inte det är senare. Om jag ska vara ärlig. Men... Ja, nej, för jag frammer till så- att de senaste läroplanerna vi haft- har varit framtagna av höger. Ja. Och L94 är det utan veckan. Och 2011 är det utan veckan. Så frågan om inte det är så åt det också. För det här är ju en väldigt... Det förklarar väl att liksom på den tiden- när vi överhöger vänster på något sätt. <laughs> det, så. Mm. det låter ju väldigt så här- så som Sverige var på den tiden- mm. När man pratar om såhär Make Sweden quit again Rörelsen <laughs> om man tänker Jag känns det att Det, det är det man egentligen menar att man säger det För det är ingen jävel som vill ha det så idag För att det låter alldeles för kommunist Vänster men, men egentligen så är det ju Ett himla fint ideal Om man skippar politiken Och tänker att så här. Mm. Hade alla elever haft en känsla för det Hade alla elever växt upp i, Eller alla barn unga i Sverige växt upp idag mm. Och känt ett personligt ansvar För att minska andras smärta, lidande och förnedring mm. Och det har varit implementerat. Då har man ju inte behövt ta i sig luddiga värdegrundsgrejer på det sättet. Som är ännu mer politiska. Alltså värdegrunden är ju skitpolitisk. Det här känns ju ändå som att var och hennes ansvar för att minska alla människors lidande. De sina medmänniskors lidande. Det är ju en jättefin skrivning, tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Ja. Nej jag tycker det är ett roligt konto eh, Och jag läser dem där lite Och så tänker jag, aha, vilken kommer idag Och så har jag tyckte, det, det, har varit min liksom lite Jag har roat mig med de här i veckan Som gått helt enkelt Så det, det är vecka, det tycker jag är ett litet tips Man kan följa om man vill få göra avstamp I det var bättre förr För det är där jag är hela tiden Men lite intressant är det i alla fall Ja, ja nej men det där är väl Helt klart värt ett följa på det mm. Tycker jag, av olika historiska liksom, eh, ja, orsaker så det är det spännande att se vad det ja. är som händer. Eller hur? Eller hur? Ja, jag är med. Jag tycker att gamla läroplaner är fina. LG80 var ju också i den läroplanen där man, vad jag minns, eh, definierade någonting som fortfarande idag präglas i många grundskolor, ska man säga helt ärligt. Eh, Nämligen den där förstås av vad man gör i vilka årskurser och så. Du vet liksom, när man introducerar sig men man läser om landskapen i fyran man lär sig om Europa i femman, man lär sig om i sexan, man lär sig om det här i det där och så, mm -hmm. som är praglad framförallt låg- och mellanstadiet. Mm -hmm. De styrningarna har inte funnits i svensk läroplan sen Elgera Nej. och så. Och ändå så är det fortfarande så att det är många som undervisar på det sättet. Mm -hmm. Det är fortfarande jättemånga som får lära sig landskapen i i fyran, vilket det är så här Pff, varför då? Vad finns det egentligen för grund för? Men någon gång, det, det enda som nej. är bra med att man lär sig, Om alla hade lärt sig det i fyran så hade man kunnat byta skolor Utan att man hade missat att lära sig landskapen Ja, fast det där är liksom, Så är det så nu med Frankrike Där man har en styrning som är vecka för vecka I varje årskurs, varje ämne Vilket är, det gör det supersminut att flytta från norra Frankrike till södra Frankrike Men det finns ingen pedagogisk profession Nej Men jävlar vad gött det att kunna flytta mellan städer För de få procenten som någon gång Ja, är. ja, ja Så det är lite till och från, alltså jag vet inte Jag tror inte riktigt på det där. Mm. men det är ju spännande utifrån att jag tror att lg 80 tänket på det sättet är på väg tillbaka i mm. Mm. skolan, särskilt inom digitaliseringsområdet. det är en känsla som jag har mm. att det känns som att liksom nu när vi är i verklighet i skarpt läge där digital kompetens ska finnas och vara verklighet i alla klassrum, i alla skolor i alla delar av landet mm. det enda sättet att komma fram till det och veta att nu är det så här vi ska göra det är att vi blir infantilt övertydliga. Mm. Vi kommer att återinföra världen som är så massiva datorkörkort. körkort liksom. Det är den lösningen vi börjar tillbaka till. Jag tror alltså, nu är jag lite så negativ. Mm. För att det är så himla mycket som ska sättas, och då blir vi så som vi var på 80-talet. Så här, alla måste göra det här. För då kan du säga: check jag är klar och gå vidare. Ja. Jävlar vad lätt det var att vara då. Alltså på det då. Ja men jag tror att på ett sätt så kunde man koncentrera sig på att göra skitsbra undervisning istället för att ta reda på vad man ska undervisa om. Uh... Jo så kan man ju tänka. Om man vill vara så. Men, men jag vet inte. Jag, vi har ju mycket mer, där jag jobbar alltså på gymnasiet så är det ju mycket mer styrt. Alltså språksociologin är år ett. Hur jag använder vänder och vrider mig. Uh, så Grammatiken är år två. Uh, sådär. Så att den, den står ju... Det står ju mycket tydligare där exakt vad jag ska undervisa. Om. Eftersom mm. det är kurser. Så att du har ju liksom ett kurssystem på det sättet. Så att, eh, även om man gör saker som bygger på varandra och så, så, så är det ju ändå så att det är mycket mm. mer tydligt vad jag ska göra, tror jag, än vad det är, liksom på grundskolan. Jag vet inte. Men jag, äh, äh, jag vet inte. Men om vi rullar vidare och, och släpper eller. 80. Vad vill du prata om Jakob? För Gud skull, ja, vi behöver göra. Följer sen vad som. Nej, vi var ju på över på eh, Resurrection så var vi på Resurrection. Mm. Den där konferensen som vi spelar in på i eh, sätter vår första live på mm, mm, mm. Och sån. vi har lite intervjuer på mm. gång. Eh, att släppa så fort som eh, någon av oss är klippare. Mm. Typ, vi får se vad som mm. händer bara pekar på mig <skratt> <skratt> som är ah, ah, ah, men det, men jag det, det också eh, vi var vi där eh, vi, tillsammans men det var också lite olika för du var där typ själv från din organisation ja och jag var där med en armé av människor från dig yep. eh, typ hela utvecklingsavdelningen i min förvaltning eh, hakade på, vi var hur många som helst det var superintressant man skulle kunna säga att jag praoar på din utvecklingsavdelning också Ja, verkligen. Ja, men verkligen. Är det. det är en del av vår masterplan att rekrytera dig i någon form. Men då, det, det är det Poängen var så här att vi var där tillsammans, vi kom på en massa olika saker och sen så åkte de hem på lördagen och du åkte hem på söndagen och så liksom kände vi sen att vi måste prata och följa upp det här om några veckor och landa i vad är det här som det här ger oss. Mm -hmm. Vad får vi ut av det här för att det ska bli någonting. Mm. Så vi hade en sån här mötediskussion häromdagen. Satt vi på författningens konferensrum och pratade igenom eh, liksom vad vi var med vad vi sett och tankar och reflektioner. Och så Det gav det en extra krydda som var super, super fascinerande. Jag är så glad att gå på en konferens tillsammans med andra människor, särskilt med andra yrkesgrupper, andra professioner. Vet, med någon ekonom och någon, eh, någon som håller på med sitt grejer, och någon som håller på med det här och det där och någon som är chef för det här. Du vet, mm. liksom, människor som har helt olika perspektiv på saker. Mm. Och så sätter man sig och bara, men vi var ju på den här, Jaha, du tar med det där, jag tar med det här. Jaha, han sa så, men hon sa det här, hur hänger det ihop? Mm. Och förstå saker tillsammans för att sedan så här: vad är det konkret som det här innebär för oss, vad tar vi med oss, vad vill vi göra av mm. det här? Det, att inte behöva sitta med det själv. För så blir det ju, ärligt talat, när man liksom går på konferenser själv. Då får man sitta med det själv för att implementera det själv. Mm, mm. I sin egen lilla värld. Och då är man ju, man har ju inte en suck i havet att, att det ska bli någonting värt. Men när man är tillsammans och man har det på ett strukturerat sätt. Aj, men Det var väldigt positivt. Jag var väldigt glad över den eh, diskussionen. Och det, jag gillade det arbetssättet. Så då tänkte jag att här finns det någonting att att gräva vidare i. Det finns något att jobba med på det sättet. Jag önskar att man var mer systematisk även i sina konferensplaner, om du förstår vad jag menar. Oh ja, oh ja, och det finns ju hur mycket som helst att jobba i när man gör det. För att det är klart att ibland så kan man ju behöva åka bara på en, en sån här forskarkonferens och få påfyllning och inte riktigt veta vad man får påfyllning på, liksom. Eh, men, men jag tror att vi skulle kunna vara super mycket mera tydliga och utnyttja och få synergier av att skicka olika yrkesgrupper och utvärdera och ha planer för mm. men det där är en ledningsfråga tror jag tror du inte? Jo men det är ju absolut men det är också en fråga om hur alltså så här. Ja, så, ja jo jo visst men samtidigt tänker jag att så här, som eh, många av oss är ju ändå liksom ansvariga för vår jo. egen utveckling på det sättet så det är klart att vi ändå det fungerar som tjänstemän i en organisation och att det absolut är absolut en på det sättet. Mm. Men det är också ganska enkelt att bara säga: Nej! Det där är där min alltid med tid för. <laughs> alltså, där man skulle liksom följa upp med människor överhuvudtaget. Man skulle liksom ja. se till att det är sina egna lärandeupplevelser. Det finns något professionellt i det också, tycker jag. Mm. Jo, men naturligtvis och framförallt så ska man ju bidra i en sån. Jag tänker mer att. att liksom sätta tonen i att så här gör vi här, det är mycket lättare att få med ett, ett helt kollegium eller ett helt, liksom den här gärna i mm. utvecklingsavdelning, om det finns en chef som också vill göra så, det var så jag tänkte liksom. Jo, ja, visst, visst, och det är klart att liksom, när man gör det i rollen av utvecklingsledare så är det någonting annat ja. än att när man är liksom eh, lärare som bara är lärare, bara inom citatecken så det är klart att liksom, det, det finns en helt annan förutsättning att göra mm, det mm vi kunde ta tre timmar eller två timmar en torsdag för och bara, nej men nu sätts vi och pratar om det här. Och det är det. Mm. det det Den tiden har vi ju liksom på stängningsdagar men inte mycket annat. Typ. <går> nej men det är ju det året vi har ju alldeles för lite tid ja. tänker jag, till att just Du detternera en annan sak som jag skulle vilja lyfta. Jag var på föreläsning häromdagen med Markus Larsson, han som driver den här tankesmedjan Balans tillsammans med... Eh, Åsa, uf, nu tar jag hennes namn Hon har ju varit med i portret för guds skull Ja, Åsa, Åsa Åsa, nej men gud vad pinsamt Åsa, jag. Balans Åsa det. Balans Åsa, Balans Marcus, det är de av dem Det är som såhär Paradise Hotel namn <laughs> eh, Det är med nu. Nej men den, för hon det, för, heter Plesner musikor. naturligtvis Eller Plesner Ja det gör jag ju, ja tack Snyggt mm. fixat Jag var på föreläsning av honom Och det var med facket Och det var jätte jätte intressant mm -hmm. Och det var, jag var helt det och gick och i flera dagar efter dem. Eh, och jag tänker att det borde fler människor göra. Jag har haft, precis som du har haft möten, att ha en del konversationer med Marcus via eh, Twitter mm. och vet liksom vilken eh, benhårt liksom facklig kämpa han är någonstans. Det är att han vägrar kompromissen med att lärare ska ha bra villkor. Mm. Och att faktiskt borde stå för det Och att behöver stå för det Och att eh, Ja men det var väldigt intressant En del av den föreläsningen var liksom en genomgång I hur man läser kommunbudgeten kommunbudgetar på ett sätt För att förstå vad det egentligen innebär mm. så Och det är verkligen en förmåga Som alla lärare borde kunna förhålla sig till Och ja egentligen Alla invånare borde förhålla sig till Och, och jag känner att ja, jag, jag skulle eh, Behöva Marcus Larsen i mitt liv Efter min upplevelse i veckan här Som jag ska komma till andra strax Jo men det är strax. det man behöver Ja men det, det, är precis, det är precis det man behöver mm. för att liksom alla lärare som känner att man har för mycket att göra, alla lärare som känner att man får mer och mer att göra hela tiden mm. utan att veta riktigt så här, vad är det egentligen som är fel här eller varför fattar ingen att det här är oerhållbart mm, mm, mm. eh, att få verklighet till det och att också liksom ha en gemensam språk och en gemensam grund att samlas runt att det här är fan inte okej okay, av den här och den här orsaken mm. det är en facklig samling och en, en kamp som jag tror att vi behöver ha tillsammans ett superkonkret exempel mm. som jag talar med är att liksom, eh, varje år så fungerar vår kommunbudget så att för kommunbidragen som förvaltningen får av kommunen skrivs upp med 2%. Mm. Det har jag varit så varje år. Att man liksom räknar med att allting blir lite dyrare, så vi skriver ut 2% så är det på samma Det var fint perfekt. Det sker samtidigt som att SKL:s egna beräkningar för prisökningen ligger på 3,1%. Vilket är ett sätt att maskera nedskärningar utan att någonsin behöva ta ansvar för det. Men gud. Och så funkar det i hur många kommuner som helst. Bara en sån grej, att bli medveten om det och att, se, att liksom mm. kritiskt förhålla sig till att det här är inte är en slump. Det är inte liksom som att man av misstag har råkat räkna lite fel. Utan det är så nej, men det är ett ganska gott sätt att hela tiden göra det lite lite billigare, mm. lite, lite mer så här, åtstramat och ändå förvänta sig. Utveckling, bättre resurser, resurser, bättre resultat, bättre måluppfyllelse på mindre skattepengar. Ja, och, det, och samtidigt som man skriver då hårdare och hårdare läroplaner att lärare ska ja, individuellt ja, ja. individ anpassa och Absolut. hej och hå. Och det finns ju ingen kommunbudget någonstans, eller främst en friskolebudget någonstans som vågar skriva ut att liksom, så här mycket skola har vi råd att köpa och vi gör så mycket som vi kan av det så får vi se vad vi hinner med. Mm. Utan det finns ju alltid en förväntan av att allting ska rymmas. Mm. Allting måste ja, ju. Jävligt intressant. Man, man kan gå in och läsa på tankesmedjan bara hemsidan, hemsida man kan följa på Facebook och Twitter och får man möjlighet att genom facket eller på andra sätt eh, lyssna på deras föreläsningar så borde man göra mm. det. Och för allt i världen vill man att se ett bättre lärare än det vi har idag vilkortsmässigt så borde man bli månadsgivare i deras tankesmedia. För att det kan inte jag förstå. Att det inte. Alltså det, för att vi behöver alla mm. hjälpa till på in för att få möjlighet att få hjälp att liksom sprida sån kunskap till alla lärare i Sverige. Mm. Det är nog det enda sättet som vårt yrke kan bli bra i. Ja, ja, eller i alla fall att vi måste. är ja, precis. Det finns ju så många delar i det här, tänker jag. Eh, men, men absolut. Mm. Och det, men jag tycker att de gör alltså ju ett så. fantastiskt jobb i det här att de har tagit sig an det så systematiskt på ett sätt som är. Ja, och då visar på ett jättetydligt brist som båda facken faktiskt mm. har. Att de inte förmår att prata på det sättet om våra villkor. Mm. För de är så fast i det systemet som är. Mm. Mycket på grund av att vi har en konkurrens där facken liksom hela tiden börjar framstå som det bättre facket av de, av de två. eller mm. så. Och att det i sig skapar en, en kultur där det inte går att bedriva riktigt fackligt arbete. Nej, men gud vad hemskt egentligen. Ja, ja, men du, för jag ska haka på här lite tänker jag. För att jag har varit mm. med om en helt vidrig upplevelse i veckan. Oh, ja, alltså, jag, jag var ju på, på gymnasiemässan. Och det har jag ju sagt till dig oh, innan. Herregud. Att jag hatar gymnasiemässan. Ah. Och jag har ju varit på gymnasiemässan massor med gånger. I egenskap av lärare har jag ju blivit tvingad dit. Att stå där och prata i någon månader ah, ja. om min egen skola. Men nu var jag där mm, mm. som förälder. Ooh, mm. intressant. Ja. Och jag var där med min, min äldsta son. Han fyller 16 i januari. Han är liksom du vet en sån här mm. väldigt jag skulle säga en väldigt vanlig ung människa liksom, han är, och framförallt för att vara extremt stereotypisk och fånig och få skit för allting, så är en sån här vanlig pojke om du tänker stereotypen pojke. alltså han, han han vet liksom inte vad han vill bli han tycker att skolan är så där. han spelar hellre fotboll, och hänger med kompisarna, och så jobbar han lite extra, och så tycker han om när det är roligt så mm. och hade liksom inga ja. aning vad han vill bli och så har vi liksom pratat här hemma mm. då eh, för jag har ju ändå försökt att göra enligt alla konstens regler varit på syvmöte och vi har liksom sagt ja ah, men vad tycker du är roligt och vad vill du bli och mm. så ja men då kommer vi ju fram till då efter mycket om och att ah, när man vill gå samhäll och gärna inriktning eh, samhällsmedia då ja, ja okej okay. men då får vi väl liksom kolla på det Eh, och så mm -hmm. går vi, och så. Här, liksom, försökt, vi liksom hitta lite skolor, och han har ju ingen aning. Han har ju aldrig varit utanför sitt område hemma. Han, så så att, du vet, liksom han, han är ju han är liksom så här, han har varit i sin fotbollsklubb, och han har varit här, och så har han varit dummare lite och sådär. Och så, så, han gick ju med sitt, sina meritpoäng då som man hade liksom tagit reda på vad han hade och så gick vi dit och han var väl ganska motsträvig, han hade liksom ingen liksom, riktig lust och så går vi till första skolan då som han ändå hade, ja. Och så mm. går han dit och så pratar han och så känner han ändå att det här verkar ju någonting för mig, ja men vad har ni för meritvärde säger jag då för det har jag ju fått lära mig att man ska fråga. Ja då är det liksom mm. så här sju resor högre än det min unge har. Och jag bara, jaha, mm. okej. Okay. Ja, och så går vi till nästa skola och det är samma sak. Uh, och det är nästa skola så är det samma sak. Ungen har inte en chans på jordklotet att komma in. Och han har inte. Mm. Och, så, och han, får, han blir inbjuden till öppet hus och han får liksom uh, den ena, du vet, uh, fyrfärgsbroschyren efter den andra. Men han får också beskedet om att nej, här kommer du inte komma in. Uh, för du har ju liksom inte de här betygen. Och då ska vi ju säga att ungen har ju inte högre betyg än vad jag hade i hans ålder. Alltså han är ju ingen liksom... Eh, alltså, det är ju inte så att han inte mm. har en chans att klara av något studieförberedande program. Han skulle kunna gå vilket som helst och han skulle klara dem eh, med godkända betyg. Han skulle ju aldrig få fem och noll eller vad heter det? Eh, alltså alla A ja, skulle han ju aldrig få. Nä, för det att, 20 komma ja, nej, för 20 kommer Nej någonting. Men han skulle klara det med godkända betyg utan något större liksom... Större drama, det vet mm. ju både han och jag. Så. Och så vi gick där och alla de här skolorna som vi vet ändå har det man vill. Att de ska ha någorlunda schyssta virkor. Mm. Mm -hmm. alltså jag tänker så här, ställen där jag skulle kunna tänka mig att jobba. Du vet, så här, utan ja. att ja, men avlida. Ja, men jag ja, eh, och nej, för då visade det ju sig nämligen så här att 03: och 02: var ju så jävla många- och mm. Mm. eftersom vi då styrs av det som Marcus Larsson pratade om också, MPN, alltså New Public Management, mm. så, får ju, så ska ju skolans budget funka varje år. Och eftersom vi styrs då efter ett sånt här bolag, alltså skolan är ju en marknad och skolan ska liksom styras efter det, ja, ja. så får man ju liksom, ja, ja. måste man hela tiden anpassa skolan efter den marknad som finns. Så att För några år sedan, som typ 2013, så var ju eleverna så jävla få eller väldigt mycket färre, mm. det föddes alltså i mitten på 90-talet ganska få elever så de elevkullarna var mm. väldigt få vilket gjorde att Göteborgs stad då rev ett antal skolor och stängde ett antal skolor ja, ja. Eh, gymnasieskolor Vi eh, ja. som jobbade i skolan då sa att, men vänta lite vi ser ju att de har ju svårt att få plats med de ungarna som är födda om fem år så kommer ju skolorna inte kommer vi ju inte ha utrymme för våra elever Nej, men det får vi lösa då, sa politikerna. Eh, och de som fick betala för att vi rev skolor och att vi hade liksom tomma lokaler och sånt. Det var ju, eleverna fick ju betala för det med, med att... Och lärarna fick betala med det genom att lärarna fick liksom undervisa fler elever. Och eh, eleverna fick färre lärare. Och lä lärarledda timmar. Nu är det då snarare så då att eleverna kommer inte in längre på de här skolorna som ändå har ordning och reda utan de är hänvisade till sådana här hittepåskolor du vet som startar i, när man inte riktigt alltså den här marknaden då mm, mm. de här du vet de här vinstdrivande skolorna som säger att som inte har några lärare som inte har alltså som här Ja, men jag förstår jag förstår nog är liksom lite mer experimentella. Och, och grejen är väl någonstans att det där är svårt. För att menar, det diffar på tio år så differ kullarna på 30 000 har jag fått lära ja. du Det är en ganska typiskt så det är svårt att balansera och bygga en bra infrastruktur för det. På grundskolesidan så är vi så att vi bygger skolor som är, alltså en del som är efter nio skolor, en del som är redan högstadieskolor, en del som är rena, liksom så. Och så varierar vi på det för att kunna ha en dragspelseffekt. Mm. Eh, så. Mm. Eh, det är ju svårt att göra när man har en skolform som bara är tre år absolut men då får man också budgetera på ett annat sätt för det som har hänt nu då i Göteborg och då tänker jag så här, min unge han har ju ändå sin mamma som kommer att kriga för honom och han kommer att komma in på en skola för att innan mm. jag är klar med Göteborgs stad så kommer ju han att gå på en skola som jag kan eh, vara lugn och fin med och som han, inte för att han eh, men, liksom men, men, men, är såhär vad blir. sa du här? Ja, förny tillhör någon sorts elit på det sättet så ja. är det, alltså för att han har fördelar på det men sättet. samtidigt så är I det ju vad det gör det? vi med alla dessa ungar som ska gå runt på den var här poängen mässan? men vad är poängen att det finns inte kommunala platser för alla utan att några kommer behöva gå i friskolor? Är det det som är grejen eller vad är det som nej, är liksom? Några, nej alltså det som är hemskt är för det första är ju att ungen ska behöva gå på den här jävla mässan och få besked om att du kan inte gå på de här skolorna i alla fall så varför ska han gå dit? Alltså det, det är ju... nej nej men visst absolut man tror att man går dit det är liksom väljarens marknad så är det inte. Det är inte det de, alltså, de, skolor, särskilt om de tänker på skolor som är vinstdrivande det är klart att de letar efter elever som är de högst presterande, de som redan har bästa resultat för de kommer också att klara sig billigast till de som passar in mest i, i system där man inte behöver ha några onödiga kostnader, sett ur ett bolagsperspektiv. Så det är, det är klart att det finns, när det finns en möjlighet att konkurrera... Alltså det bänder ju hela tiden. Ja. Ibland är det skolor som får kriga. Då säger kolla, du får en laptop. Och sen så några år senare så är det för dem Att man får se vad det är möjligt att komma in. Ja, absolut. då förstår du att det finns en, en negativ bild av det. Men så funkar det när man har byggt upp ett system som är byggt på marknadens principer. Mer än välfärdsprinciper. Ja, men absolut. Och det som händer då här är ju att vi, vi liksom någonstans sätter ett värde. Alltså det här att när det bara handlar om betyg alltså, jag, jag minns ju själv när jag gick i skolan och nu blir jag anekdotisk mm. och jag, men jag kommer att bli anekdotisk nu eh, för att när jag gick ja. i skolan så hade jag ju kompisar som hade 5,0 i snitt och hade höga betyg och jag vet vad de föräldrarna mm. fick göra för de barnen de fick ju, behövde ju inte plugga eller de behövde inte hjälpa till hemma de behövde inte liksom utan de fick ju en massa hjälp och det skulle pluggas och det var en och reda och hit och dit. Men mina föräldrar satte liksom ett värde i att jag kunde sköta mig själv att jag kunde ta mig till mina aktiviteter själv att jag jobbade lite att jag också hade ett liv och så sa de att har du bara tre så är det lugnt då är vi nöjda. Och det kan man ju kritisera mm. mina föräldrar för för att jag gjorde fan inte ett centimeter mer än Eh, än just det. Jag hade ungefär tre år och så var det bra. Mm. Men jag lärde mig ju någonting annat som liksom inte finns i skolan. Jag blev ju en självständig människa som jag har haft väldigt, väldigt stor nytta av. Eh, Medan nu så, så ska vi liksom strömma. Jag säger inte att de här som hade 5 och 0 inte har haft nytta av att ha 5 och 0 när de gick i nian. Absolut inte. Men jag känner någonstans att vi liksom eh, ska... vi, vi, vi vi prioriterar en viss typ av människor och strömlinjeformer. Och så undrar vi varför våra ungar är stressade. Vi undrar varför våra ungar inte klarar av att ta mm. hand om sig själva. Vi undrar över så mycket samtidigt som hela gymnasiemässan är ju svaret på varför ungarna mår som de mår. <laughs> ja, ja visst, alltså, det, är, det är verkligen inte utbildningssystemets främsta sida. Det som händer på de här gymnasiemässorna så är det ju verkligen. Mm. Det, det är helt rätt. Och som, som du säger, att alltså, vad Skickade för signaler om prestationer och liksom människovärde och vad, hur man är när man är 14-15 spelar in i hur man blir sen vuxen. Det där har man ju känt, det kommer jag fortfarande ihåg. Alltså så här, när jag kom in på gymnasiet, jag som växte upp utanför Göteborg som liksom hade en gymnasieskola som var den man valde att gå på. Mm, mm. Och så gick man där och det var inte dåliga betyg, det var inga dåliga resultat, men det var inte heller så att du behövde ha... A, ah, A, ah, A, ah, NVG, NVG plus, plus, plus i alla ämnen utan du kunde såhär, det var helt okay. Och det var ändå 20 år sedan, 15 år sedan. Mm. Eh, det var liksom eh, insikten som jag gjorde en del in på gymnasiet när jag såg att så här, jag hade ju kunnat chilla så jävla mycket mer <laughs> i nian och ändå komma till där var och ha en bra tid. ja. Ah. Det var ju då jag insåg något att hela utbildningssystemet <skratt> spelet är bara fejk. Liksom. Jo, men det är ju inte det idag. betyder inte betyder ett jävla skit. Nej, nej, men det är ju inte det. Men, men, men det är ju det egentligen. Det borde ju vara det egentligen. Mm. För liksom... Mm ja oh, Jag vet inte, det, det, det, bara, det finns något väldigt märkligt i att liksom, egentligen tror jag så att där sko hon klämmer, det som gör hela den här situationen märklig, det som gör att det känns konstigt för dig och din son att kunna gå in på den här mässan och säga, jaha, varför är det här allt som finns varför är det här det som är? Mm. Det är ju någonstans att både grundskolan och gymnasiet har ju blivit delar av det obligatoriska skolväsendet mm. och att man då bygger in en flaskhals tre fjärdedelar igenom det obligatoriska skolgången när du helt plötsligt, måste göra en massa val som egentligen inte påverkar vilka möjligheter du har sen. Och sen att liksom inte ha de möjligheterna som man förväntar sig någonstans av en offentlig grundutbildning i en välfärdsland- det är lite konstigt. Ja, men det, är lite, det, är, det är, är lite konstigt. Och dessutom är det helt, får man ju ont i magen när man tänker på kvalitetsskillnaderna mm. på de här olika skolorna som, som vi ja, vet om. Det, och, och som, som, alltså det, finns ju, det finns ju skolor i den här stan som jag inte skulle sätta mig nu. Alltså det är bättre att jobba på max än att han går i de skolorna på allvar. Jo, visst, visst. Vis, vis. För att det är också så att det är... Ja, men det, det är två saker. Det är det så att det är, eh, finns likvärdighetsproblem mm. i områden med många gymnasieskolor. Mm. Det är inte alla delar av gymnasiesystemet som funkar på det Nej. sättet. Det är fortfarande jättemånga delar av svenska gymnasieskolor som funkar så som det var jag i gymnasiet. Att det finns en skola man väljer och där går ja. alla. Och där, då är det så. Då finns det plats för alla. Så är mm. det fint. Men, men det är också så att i storstadsområden där man liksom har mycket konkurrens på gymnasiesidan... Mm. Så blir det också extrema ryktesbaserade liksom värderingar, så. Mm. där en skola som har jävligt dåliga rykten kommer att få bara elever som har jättestora stödbehov, och då blir det nästan till en omöjlig uppgift för lärarna på de skolorna att få till de här super, super goda resultaten som gör att de högpresterande eleverna tänker, åh oh, här ska jag gå! Och hur vänder man det? Alltså, det, det jag är jag inte alls säker på att det är. Så att alla de här skitskolorna egentligen är så skit som man tror. Men hur tar man sig ur den rollen? På samma sätt som så här, vad är det som gör att vissa skolor kommer alltid, alltid, alltid ha superhög status. Fast att det egentligen bara är namnet mer än liksom... Namnet och varumärket mer än faktisk data liksom som avgör. Det, det där är ju helt sjukt. Någonstans. Och samtidigt kan man kolla på Norge där man diskuterar ungefär ett elfte år i grundskolan. Mm. För att man ser att liksom... Ah, Grundskola vill man prata om så grundutbildning som att det här är det alla måste mm. göra. Då kanske man inte borde låtsas som att det här är någon del av något högre utbildning på det sättet. Nej. Ja, jag Nej vet jag inte. vet inte Jag ser fram emot att följa eh, Fortsättningen ja, Men det här var en vidrig upplevelse i alla fall Och jag bara, jag tappade liksom helt Jag tappade verkligen eh, Helt Min tilltro till allt Så jag, nu ska jag kriga mot Göteborgs igen Det känns ju som en, en sån här grej som jag gjort förut Jag började igår på Twitter Och jag kommer att fortsätta tills eh, Min son har börjat gymnasiet Det är ett år, förstår du vilket krig <laughs> Ja, jag ser fram emot detta. Jag ser fram emot detta eh, på alla sätt och vis. Det ska bli spännande att följa. Ja. Men du Karin, vår tid är slut. Den här veckan tog sluten ja. också. Nu väntar helg och sen på måndag verkar nya tag i våra respektive gruvor. Det gör vi, det gör vi. Och en dag så ska vi få ut något vettigtördare. Mm. Men då hörs vi då, helt enkelt. <laughs> ja, vi. ha det har du har bra. Hej då! här